Pista 22 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 248 Locul principal în alimentație, în proporție de 75-85%, îl deținea porumbul. Notă Cultivat în America Centrală, poate chiar din mileniul al III-lea, înaintea erei noastre. Închei nota Existau ca și azi varietăți diferite de porumb, unele care cresc în două luni și jumătate, altele în patru, altele în cinci și atingând înălțima de patru metri. În același lan de porumb se cultivau fasolea, al doilea aliment ca importanță și diferite specii de dovlecei. Roșiile, cartofii dulci, manioca, un fel de castravete, cia iorte, o salată ale cărei foi se consumau fierte, ciaia și o rădăcină asemănătoare cu gustul sfeclei, hikama. Completau acum un mileniu și jumătate, la fel ca azi, la descendenții maiașilor, lista zarzavaturilor. În zonele meridionale și centrale, numeroase erau speciile de fructe, printre care un fel de pepene galben care creștea pe un copac, apoi plantele de condimente, piperul, vanilia, măgiranul, coriandrul și plantele textile, bumbacul și cânepa. Un rol important îl avea arborele de pâine, ale cărei frunze serveau drept furaje, fructul dulce era comestibil iar semințele uscate și măcinate ținau loc de făină. Pădurile furnizau lemnul și lianele necesare construcției caselor, frunzele și fibrele pentru pălării, încălțăminte sau rogojini. O specie de doblecei lungi erau folosiți după ce se uscau ca recipienti. În păduri creșteau săpunarița care înlocuia săpunul. Din păduri se recolta și guma elastică și rășina care servea drept tămâie la ceremoniile și ritualurile religioase. Cerealele erau păstrate în silozuri subterane, nu se cunoștea niciun sistem de irigație a pământurilor. Pentru perioada de secetă, în numeroase orașe state, fusese reconstruite imensă rezervoare cimentate în interior. Dar acestea, la fel ca rezervoarele naturale, ce notez din Yucatan, furnizau numai apă de băut. Diego de Landa scrie despre poporul Maia că, citez, ocupația pentru care arăta cea mai mare inclinație era comerțul, închei citatul pe uscat o rețea dasă de drumuri unele înălțate și pietruite bine întreținute din loc în loc cu case pentru popa și odihnă permitau efectuarea de schimburi comerciale la mari distanțe. Articolele cele mai diverse făceau obiectul acestor schimburi de la bumbac, sare pește uscat sau piei de jaguar până la obsidiană, cacao vanilie sau pene de De la materiale de construcție pietre semiprețioase sau sclavi până la miere, scoici sau ouă de bloască testoasă. Pentru în schimburile natură se foloseau drept monedă, ca la astăci, semințele de cacao. Se practica și creditul comercial, dar contractele comerciale încheiate erau nescrise, exclusiv orale. Negustorii se bucurau asemenea negustorilor și de anumite privilegii. Dispunau de mari magazii adevărata întrepozită, erau scutiți de dări și își aveau divinitatea lor protectoare. Poporul Maya a fost singurul popor marinar dintre toate popoarele care au creat marile civilizații din America precolumbiană. Practicând navigația de coastă, Maya și-au depășit coasta Panamei până la o depărtare de peste 4.500 de kilometri, dar fără să fie ajuns vreodată pe mare sau au uscat până în regiunile Americii de Sud. De-a lungul coastelor peninsulei Yucatan, Hondurasului, Nicaraguei și Panamei, Negustorii instalaseră încă din secolul IX sau X numeroase puncte comerciale. Cu canoele lor din lemn de cedru, dintr-un trunchi care putea avea o lungime și de 27 de metri, unaori cu de obicei însă cu sclavi vâslași, se aventurau și în larg, dar nu mai departe decât până la insulele care se zăreau de pe țăr. Obiceiuri și ritualuri Viața omului Maya era dominată pe tot parcursul ei de superstiții, credințe, ritualuri și ceremonii religioase. Înainte de a naște, femeia se ducea în pelerinași la sanctuarul zeiței gravidității, Ihel, Data și ora nașterii era cu grijă notată pentru că, în funcție de horoscopul precis al zilei și orei respective, se fixau tipurile de ceremonii care îl însoțeau pe om toată viața. Ihel se scrie I-X-G-H-E-L. Noul născut era imediat supus operației de deformare a craniului, operație identică celei practicate de Incaș, iar în s-a atârnau la mică distanță bile colorate de argilă pentru a-i provoca strabismul. Mai târziu era purtat cât mai multe încărcă de mamă pentru singurul motiv ca în felul acesta să-i se arcuiască picioarele. Acestea erau cele trei canoane ale frumuseții la poporul Maia, cărora li se mai adăugau și apoi altele. Perforarea lobului urechii, a buzei inferioare și a septului nazal, toate acestea pentru portul ornamentelor respective din ureche, buză și nas. După ce îi făceau horoscopul, preotul îi da un nume, de obicei numele zilei în care s-a născut. Dar fiecare om mai avea alte trei nume, al familiei, numele tatălui combinat cu al mamei și o poreclă. La vârsta de patru sau cinci ani, copilului îi se lega părul moț ridicat pe creștert, cu o panglică albă. Mare importanță avea ceremonia ocazionată de împlinirea vârstei pubertății, la 12 ani la fete și 14 ani la băieți. După ce tânărului i se alegea un naș, preotul proceda la ritualul alungării spiritelor rele. Tânărul se mărturisea sacerdotului, acesta îl binecuvânta în timp ce toți cei prezenți străgeau solemn câte un fum de tutun, trecându-și pipa unul altuia. Apoi părinții împărțeau daruri băieților și celor prezenți, să oferea zăului ca ofrandă vin și ceremonia se încheia cu un banchet. Ajunși la vârsta maturității, până când se căsătorau, băieții trăiau cu toți împreună într-o casă anume pusă la dispoziție de comunitate. Obiceiul era ca în acest timp să umble totdeauna cu fața pictată, cu negru, tatuajul să efectua numai odată cu căsătoria. Educația fetelor se limita la deprinderea treburilor gospodăriei. și se pretindea modestie, supunere și să nu-i privească în față pe bărbați. Deocât de sumară educației intelectuală nu putea fi vorba. La vârsta căsătoriei, părinții tânărului îi căutau soție. Nota 1. Vârsta căsătoriei era stabilită la 18 ani pentru băieți și 14 ani pentru fete, dar în anumite epoci chiar la 14, respectiv 12 ani. Închei nota. Mai onorabil însă era să se apeleze la intermediatorul de profesie care trata cuantumul zestrei. Dar zestrea o dădea tatăl tânărului, iar nu al fetei, în timp ce mama sa pregătea trusoul pentru amândoi miri. În timpul ceremoniei căsătoriei, preotul rostea o cuvântare în care divulga celor prezenți și condițiile detaliate ale contractului matrimonial, tămânia casa și cuvânta pe miri. Nota 2 dar văduvii și văduvele se recăsătorau fără să recurgă nici măcar la această simplă ceremonie. Închei nota. Tenorul urma să trăiască și să lucreze timp de cinci ani în familia soției. Dacă se dovedea că este nevrednic de muncă, socrii îl alungau. Divorțul era cât se poate de ușor de obținut, aproape că se rezuma la o simplă repudiere a soției. Dar și soția avea aceeași libertate de a-și părăsi soțul. Poziția femeii nu era dintre cele mai umile, nu era admisă în incinta templelor, nici nu putea avea o proprietate, la fel deci ca în Grecia clasică. Și tot ca la greci, putea fi repudiată de sos dacă nu avea copii. În schimb, lua parte la treburile importante ale comunității, iar în caz de adulter se pare că singura condamnare la care era supusă era dacă dorea soțul repudiera. Poporul Maia avea o frică teribilă de moarte. Din momentul decesului și timp de câteva zile după înmormântare, lamentațiile din casă se transformau în urlete patetice de disperare, căci credința era că cel ce moare este luat de diavol. Corpul mortului era învelit într-un giulciu și se umpla gura cu făină de porumb, ca să nu rămână nemâncat pe lumea cealaltă, explică Diego de Landa. Oamenii de rând erau îngrobați sub pardoseala casei sau în apropiere de casă împreună cu câțiva idol de lență sau de argilă. Casa unui decedat era de obicei părăsită definitiv. Cei de nam nobil erau incinerați, cenușa se aduna în urnă, care apoi se îngropau împreună cu o cantitate de ornamente și obiecte prețioase, iar deasupra se construia un templu. În regiunea nordică a peninsulei Yucatan, era obiceiul ca cenușa celor incinerați să fie păstrată în interiorul unor statui antropomorfe de lemn sau de argilă, dus apoi la fost aloncuința decedatului, plasate alături de idolii familiei și venerate la fel ca aceștia. NOTĂ un obicei sinistru, desigur de origine mexicană, se notează în familia domnitoare din orașul stat Maiapan. Pan. Corpul defunctului era pus să fiarbă până la completa descărnare de oase. Jumătatea posterioară a craniului era despicată, partea cărnoasă a feței era substituită cu un modelaj din rășină. Și astfel reconstituite, capetele decedaților erau venerate, aducându-li se la sărbători ofrande, alimente și băuturi. Închei nota! Credințele religioase Pentru primele timpuri ale civilizației Maya nu există informații cu privire la credințele lor religioase. Se presupune că religia se rezuma la un simplu cult al folțelor naturii personificate și că ritualurile religioase le oficia capul familiei. Odată cu constituirea unei caste sacerdotale ierarhizate și specializate în câmpul astronomiei, al calendarului, al aritmeticii și al scrierii hieroglifice, religia a luat începând aproximativ din secolul IV era noastră o formă mult mai complexă, mai elaborată, complicată cu o protofilozofie și o teologie relativ elevată, care au înlocuit formele primitive bazate în principal pe ofrande și pe sacrificii chiar umane. Sporadic aceste sacrificii s-au mai păstrat, dar practic, ca cele oficiate putul sacrificiilor de lângă Itza, în Yucatan, au fost introduse, desigur, de invadatorii mexicani. Potrivit credințelor populare, înaintea lumii actuale au mai existat numeroase alte lumi succesiv distruse de diluvii. Creatorul lumii, zeul Hunab, i-a creat pe primii oameni din porum. Lumea era închipuită ca fiind constituită din 13 ceruri suprapuse, fiecare cer fiind dominat de un zeu. Cel mai de jos strat cosmic este Pământul. Sub Pământ există de asemenea nouă lumi stăpânite de nouă zei, în ultima stăpânind zeul morții mitual. Divinitatea supremă a poporului Maya era Itzamna, zeul cerului al zilei și al nopții, inventatorul scrierii, apărătorul oamenilor, contrabolilor și a tuturor calamităților. Ita Amna se scrie ITZA z A. -a. Urmă o mulțime de alți zei, al ploii, al porumbului, al morții, al vântului, al războiului, al stele polare etc. Ihel era zeița gravidității a inundațiilor și a tesătoriei, iar ihtav, divinitatea protectoare a sinucigașilor prin spânzurătoare. Ihel se scrie I-X-C-H-E-L Ichtab, se scrie IXDAB. Seria divinităților continua cu cei 13 zei ai lumii de sus, cu cei 9 ai lumii de jos, cu cei 19 ai lunilor anului, cu cei 20 ai zilelor lunii, cu cei 14 ai primelor 14 cifre, etc cea Maia avea un pronunțat caracter dualist. Viața lumii și soarta omului sunt decise de rezultatul unei continue lupte între bine și rău, drept care panteonul însuși era împărțit în zei binefăcători și zei ai distrugerii. Poporul Maia credea în nemurirea sufletului și în existența unei eterne, etern fiind și sufletul lumii de dincolo. Această lume avea un loc de pace și de desfătări, loc rezervat sacerdoților, războinicilor căzuți în luptă, femeilor decedate în timpul nașterii, oamenilor sacrificași și sinucigașilor prin spânzurătoare, și un loc de suferințe pentru făcători care rămâneau pe vecie să fie chinuiți de diavol. NOTĂ Nu este exclus însă ca o asemenea credință despre viața de dincolo să fie rezultatul unei ulterioare alterări exercitate la o epocă târzie de creștinism. Închei nota un loc deosebit de important în viața religioasă îl deținau ceremoniile, care se desfășurau toate după aceeași schemă. Ceremonia era precedată de o perioadă de post și abstinență, simbolizând purificarea spirituală. Urma alegera de către preoții ghicitori ai zilei favorabile pentru îndeplinirea respectivului rit. Apoi ritualul de alungare a spiritelor rele din jurul celor ce luau parte la ceremonie. Apoi, tămâierea idolilor rugăciuni și la sfârșit ofrande sau sacrificii de ființe vii. Cu sângele victimelor lor, preoții își mângeau regulat fața, precum și statuile idolilor. Nota 1. O formă stranie era cea a sacrificiului simbolic cu propriul sânge, pe care omul își le extrăgea din lobul urechii, din buza de jos sau din brațe, oferindu-l apoi zeului. Nota. Oribil era, la fel ca la asteci, actul sacrificiului uman. Victima era dezbrăcată, vopsită în albastru, preotul sacrificator îi scotea pe viu inima cu o rapiditate și o perfectă dexteritate profesională. O dădea preotului oficiant, care cu sângele ei stropea statuia idolului. Apoi corpul era aruncat din înălțimea altarului sacrificial, apoi era jupuit, după care preotul oficiant, cu pielea victimei pe umeri, executa un solemn dans ritual, urmat de toți cei prezenți. Dacă victima sacrificată era un prizonier de război voinic și vita, bucăți de carne din corpul său erau consumate crude de toți de față. Preotului oficiant erau rezervate brațele și picioarele. Nota 2 o altă formă de sacrificiu consta în legarea victimei dezbrăcată și pictată în albastru, executarea unui dans ritual apoi străpungerea victimei cu o săgeată de către preot, a părții subabdominale, după care fiecare dansator trăgea câte o săgeată în dreptul inimii. Închei nota. O ceremonie sacrificială ciudată avea loc în timp de secetă îndelungată, foamete sau epidemii la puțul sacrificiilor. În acest puț natural, cenote cu pereți vertical cu diametrul de 55 de metri adânc până la suprafața apei de 20 de metri, iar apa era adâncă de 22 de metri, în prezența a sută de pelerini veniți de la mari distanțe, erau aruncate de vii victimele împreună cu diferite obiecte de preț. Dar ceea ce pentru noi rămâne un act oribil, pentru aceste popoare precolumbiene nu era socotit ca atare. Cu toții erau convinși de pildă că cei aruncați în puțul sacrificiilor de fapt nu mureau, ci atâta doar că nu se mai vedeau. Scrierea Cunoștințe științifice Matematica și astronomia Cu toate aceste obiceiuri religioase oribile, sub raportul cultural, poporul Maya ocupă primul loc între popoarele Americii Precolumbiene. Este singurul popor care a creat un sistem de scriere. Nota 1. Dăși se pare că și olmecii mexicane ar fi avut, dar la o dată mult mai târzie, oarecare rudimente de scriere, dar nu chiar un sistem. Închei nota. Hieroglifele lor sunt ideograme, transcrind decidei și se crede că și anumite elemente fonetice. Caracterele scrierii Maya, glife, reprezintă elemente lingvistice principale, substantive, adjective, verbe, prefixe și sufixe. Dar până în prezent abia ceva mai mult de o treime din totalul glifelor, circa 270 cunoscute, au putut fi descifrate. În cele trei texte autentice care s-au păstrat, nu există niciun nume de persoană sau de localitate. Toate caracterele până în prezent descifrate se refere la date și la calcule privind cronologia, astronomia și religia. Din acest punct de vedere, primitivele semne pictografice ale astăcilor dedau cel puțin posibilitatea lecturii unor nume de locuri și persoane. Nota 2 în timp ce hieroglifele egiptene și scrierea cu formă mesopotamiană consemnau glorificări de fapte și de oameni, furnizând prin aceasta un material documentar perfect istoricilor. Închei nota. Sacerdoții Maia au inventat încă din secolul 4 sau 3 înaintea erei noastre un sistem de numere prin poziția cifrelor, sistem care folosea și cantitatea zero, ceea ce europenii vor cunoaște prin arabi mult mai târziu. Cifrele erau reprezentate prin puncte și linii. Un punct avea valoarea numerică de 1, iar linia de 5, în timp ce desenul schematizat al unei scoici avea valoarea de 0. Combinând punctele cu liniile, se ajungea până la 19. Mai departe, numerele erau indicate prin poziția lor. Combinându-se diferite forme și poziții, se puteau nota cifre enorme. Folosind de numai semne, punctul și linia și o singură operație aritmetică în formarea cifrelor, adunarea, numărătoarea maia era mai simplă decât cea a romanilor care făceau uz de trei semne. I pentru 1 roman, V pentru 5 roman și X pentru 10 roman și care prin poziția lui I operau atât adunarea cât și scăderea valorii cifrei. Al doilea sistem, mergând de la 1 la 13, constant de desenarea unor tipuri diferite de capete umane, reprezentând zeii respectivelor cifre. La rezultate uimitoare au ajuns sacerdoții Maia în măsurarea timpului. Poporul Maia avea, de fapt, trei calendare, unul pentru stabilirea unor date de interes religios, altul pur cronologic, pornind de la data mitică a creației ultimei luni, dată stabilită la anul 3111, înaintea erei noastre. Nota 1. Așa cum evreii pornau de la creația lumii, 3761, eveniment pe care bizantinii îl stabileau la anul 3509, Grecii de la prima olimpiadă, 776, înaintea erei noastre. Romanii de la legendara data a întemeierii Romei, 753, înaintea erei noastre. Creștinii de la anul 0, data nașterii lui Iisus Hristos, iar islamicii de la data plecării lui Mahomed de la Mecca, 622 era noastră. Închei nota. Al treilea era un calendar pur laic, bazat pe observații științifice foarte precise. Potrivit acestui ultim calendar, anul era împărțit în 18 luni de câte 20 de zile, adăugându-se la sfârșitul anului încă 5 zile de sărbători și petrecere. Nota 2. Zile care la astăzi, din potrivă, erau considerate nefaste. Închei nota. La întrunirea de la Copan din anul. 765 era noastră, sacerdoții astronome au corectat acest calendar, ajungând în calculele lor la o precizie superioară calendarelor europenilor, Iulian și chiar celui Gregorian. Căci față de calculele noastre de azi, ultimele și cele mai exacte, erarea lor era de abia 17 secunde într-un an. Surprinzător de exacte erau și calculele lor astronomice cunoșteau constelațiile Pleiadelor, Gemenilor, Scorpionului și Ursei Mici și observau cu atenție planeta Venus și staua polară. Pe lângă determinarea precisă a solstițiilor și echinocțiilor sau a eclipselor, mai și stabiliseră perioada de lunație cu exactitate căreia astronomia modernă nu i-a putut aduce o corecție decât de 43 de minute într-o lună. Revoluția sinodică a planetei Venus o calculaseră la 584 de zile, când de fapt astronomii de azi au stabilit că se efectuează în 583 de zile și 23 de ore. De-a dreptul inexplicabil este cum au putut ajunge la rezultate atât de exacte dacă ținem seama de faptul că în turnurile observatoarelor lor astronomice aveau doar niște ferestre într-un fel orientate pe direcții anumite și că singurele instrumente astronomice de care s-au servit, de pildă pentru a prevedea eclipsele, erau două bastonașe încrucișate. Niciun alt popor din lume rămas la un nivel general de civilizație tehnică-materială atât de primitivă n-a atins un grad de progres intelectual și artistic atât de înalt. Orașele Și în artă poporul Maya a întrecut cu mult toate celelalte popoare ale Americii precolumbiene. În arhitectură i-a întrecut și pe incași nu prin perfecțiunea tehnică de construcție a unor edificii ciclopice, ci prin simțul artistic. Orașele Maya erau numeroase și răspândite pe întreg teritoriul Maya, indiferent de natura locului, în mijlocul junglei, în apropierea oceanului, pe țărmul, unui fluviu sau în zone ingrate de poriș. Nota 1 În ultimul secol au fost identificate și explorate aproximativ 120 de orașe maiașe. Închei nota. Nu era oraș în sensul obișnuit al cuvântului, ci centre religioase, frecventate de numeroși pelerini la anumite sărbători sau la marile ceremonii ocazionale. Dar fiind centre locuite chiar și numai pentru perioade scurte de timp, de țăranii din jur fiecare oraș avea și oarecare amenajări în acest scop, de pildă locuințe și cisterne de apă subterane. NOTA 2 aceste cisterni aveau fiecare o capacitate invariabilă de 340 de hectolitri. Închei nota. Tikal, construit în 416 era noastră, era orașul cu cea mai mare întindere. Numai templul principal și zona rezidențială ocupau 2,5 km iar în jurul templului edificiile continuau pe o rază de 3-4 km. Aici se aflau și cele mai înalte 8 piramide-temple din toată Aria Maya, 54 de altare și 86 de stele impunătoare blocuri monolite, din care 21 sculptate, consemnând fiecare câte o dată importantă. Al doilea oraș Camărimea era Copan. Pe o suprafață cu un diametru de 10 km, 16 grupuri de clădiri erau sistematizate într-o perfectă schemă geometrică. Copan fusese capitala științelor, cel mai mare centru cultural din perioada clasică a maiașilor. Un templu din secolul 8 a noastră fusese înălțat pentru a comemora o importantă descoperire a astronomilor din acest oraș, determinarea duratei exacte a intervalului dintre două eclipse. Ansamblul arhitectonic era dominat de acropole cu piramide, temple terase și splendide scări monumentale. Scara hieroglifelor, construită în 756 era noastră, era rată de 10 metri și cu 62 de trepte, era acoperită cu mii de glife, în ce scara jaguarilor era decorată cu numeroase sculpturi de jaguari. Cele mai frumoase stele sculptate se aflau la Copan. Cel mai vechi oraș maia era Wahaktum, fundat în 328 era noastră cu picturi murale și vase de ceramică dintre cele mai frumoase de pe tot teritoriul maia. Cel mai frumos și mai uniform construit oraș era Uhmal, în Yucatan. 900 era noastră cu cele opt grandioase complexe de edificii ale sale. Fațada Palatului Guvernamental, edificiul cel mai spectacular construit vreodată în America, plădit pe o terasă înaltă de 15 metri, avea o lungime de peste 100 de metri. Palatul, înalt de 8 metri, era în întregime acoperit cu mozaicuri și plăci mari de piatră, în număr de circa 20 de sculptate cu multă finețe și minuțiozitate. La fel de impresionant era și complexul de patru edificii cu fața sculptată, reședința sacerdoților. Dar orașul, fondat în 692 era noastră în care sculptura arhitecturală a atins apogeul, era Pelenche, Impresionant atât prin proporțiile și eleganța templelor, cât și prin complexul palatului rezidențial. Palenche se scrie P a l e n q u e Nota 1. Palatul avea o lungime de 120 de metri și înălțime de 10 metri. Turnul, cu patru etaje, avea o scară interioară. Închei nota Deși nu dintre cele mai mari, orașul Chiricua, de pildă, fondat în 623 era noastră și locuit în continuu timp de un mileniu, avea cea mai mare stelă, splendid sculptată, precum și 16 străzi ridicate la 2 metri înălțime, cu parapete și pavimentate cu un fel de ciment natural. Nota 2 Stelă Acest bloc de piatră, înalt de aproape 11 metri, cântărește 65 de tone. Închei nota